Idag har du gjort det illa på jobbet? Eller på väg dit? Eller hem? Många vet inte om att de har en försäkring via jobbet som kan ge ersättning vid arbetsskada. Så vila upp dig och få bättre koll på dina rättigheter på avtalat.se. Tjena, Nicky Borg här. Och så är det jag Janne innanfors. Lyssna på vår podd Minnesluckan där vi tillsammans försöker fylla i... Ja, vad var det nu igen Janne? Just det, våra minnesluckor. Och så blir det ju också en hel del djupdykningar i min 35-åriga karriär som frontman i Backyard Babies. Så där finns det en del minnesluckor också. Så se till och lyssna på Minnesluckan i Podplay-appen. Vi hörs.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 Att den personen som är sist på provskjutningslistan som inte har visat upp sitt vapen på hela den här tiden som har alla de här andra mystiska omständigheterna du sa rätt ammunition och så vidare flera andra saker som också hoppar sig runt honom att den personen också är så lik Martin Palmes fantombild över den man som stod sist utanför Bion. Vad, vad är oddsen för det? Jag är ju rädd att vi bara skrapat lite på ytan att detta är ett utbrett problem.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 Så sitter han där, på tioårsdagen av mordet på statsminister Olof Palme. På fiket mittemot platsen där allting började, mittemot biografen Grand på Sveavägen i Stockholm. Han häller upp kaffet, tar en slurk och spanar ut över torget vid bion, över gatan där makarna Palme tog sin sista promenad tillsammans. Vi vet inte vad som rör sig i hans huvud vilka tankar han har där och då. Kanske ser han i sitt inre hur han går efter Olof och Lisbeth Palme med sin Smith Wesson revolver innanför jackan. En revolver han har licens för. Det enda kända vapnet av den här typen polisen aldrig fått provskjuta. Kanske blundar han och återskapar känslan för den dagen. Känslan av hämnd, känslan av återupprättelse när han avfyrar skotten. Vi har ingen aning. Vi vet inte ens om han verkligen var den som mördade Olof Palme. Han kanske bara tar en fika. Men vad han inte vet där och då är att polisen spanar på honom- Tio år efter mordet har utredarna fått upp intresset för honom och står där och tittar när han sitter på fiket. Han heter Christer A och när polisen knackar på hans dörr tolv år senare tar han sitt eget liv. Den här podden handlar om utredningar, om hur olika fall löses, hur utredarna metodiskt jobbar sig fram till den skyldige. Men den här gången blir det inte så, för det här avsnittet handlar om den kanske sämsta mordutredningen någonsin. Nämligen jakten på den person som den 22 februari 1986 mördade statsminister Olof Palme på Tunnelgatan i Stockholm. En utredning som går snett från början och sen tar den ena efter den andra märkliga svängen och avslutas med ett fiasko. Och under hela den här tiden, under alla de 34 år som utredningen pågår, finns en person som flyger under radan, En person som borde ha varit intressant från dag ett av flera skäl men framförallt för att han ägde en sån revolver Palm sköts med den enda kända som polisen aldrig får tag på nämligen Kristen A. Och nu fyra år efter att mordutredningen officiellt lades ner kommer nya uppgifter om honom uppgifter som inte gör att misstankarna blir mindre tvärtom. Men låt oss backa bandet Låt oss göra det som alla mordutredningar börjar med, alla utom palmutredningen då. Nämligen gå igenom det som hände där och då och se vilka slutsatser vi kan dra av det. Och nyckelorden blir, ingen visste. Olof Palme kommer alltså att gå på bio den här dagen, vilket ingen visste. Inte ens han själv faktiskt. Han pratar med sin son Mårten som föreslår att de ska se en film tillsammans. Olof Palme säger att han får se om de kommer. I så fall ses de utanför bion. Men sen bestämmer de sig och tar tunnelbanan till Sveavägen- vilket ingen visste att de skulle göra. De kommer lite tidigt för filmen börjar inte nio som Palme trodde utan kvart över. Så i en kvart står de utanför bion och väntar vilket alla som är där kan se. Filmen slutar strax efter elva på kvällen. Makarna Palme står kvar utanför bion en stund innan de där och då bestämmer sig för att promenera hem på Sveavägen, vilket ingen visste. Och när de kommer fram till Adolf Fredriks kyrkogata bestämmer de där och då att gå över gatan och fortsätta på andra sidan Sveavägen, vilket ingen visste. Och ett par minuter senare sker bordet. Ingen visste att Palme skulle gå ut den dagen, ingen visste vilken väg han skulle ta hem. Alltså, mordet var omöjligt att planera. För ett planerat mord utgår från en tid och en plats där mördaren vet att offret ska vara. Ta fallet Trump till exempel, den som sköt mot honom den 13 juli och träffade hans öra, visste att han skulle vara på just den platsen just då. Alltså en möjlighet att planera. Samma sak med nästa mordförsök på golfbanan den 15 september. Även där visste gärningsmannen att Trump skulle vara just där och då. Palmemordet däremot bär alla tecken på en slump. En ensam gärningsman som ser honom gå in på bion. En person som förstår att han har nästan två timmar på sig att hämta ett vapen. Personen står sedan och väntar till filmen är slut och följer efter paret Palme. Åtta år efter mordet görs en gärningsmanna profilering av händelsen. Det var amerikanska FBI som utifrån hur mordet begicks gör en analys av mördaren. Och slutsatsen blir just precis en ensam varg, en slump, ingen planering. Ja precis, man tittar på exakt de här omständigheterna som du säger och det här att eh, mördaren skjuter ju ett skott Olof Palme i ryggen och sen så skjuter han ett skott till som bara snuddar Lisbeth så, och sen så springer han iväg trots att då Lisbeth också har sett mördaren så att, och det här är också en sak som gör att eh, gärningspänna profilen och även FBIs experter säger det att så här gör inte ett proffs alltså det, man kan jämföra med de här gängvålden som sker idag, de mord när man då säger de ju det. Töm magasinet. Och det, de, det vet alla yrkesmördare. Att det, Ska man mörda någon så räcker det inte med ett skott. För det, man vet inte om det kommer... Det gjorde ju det i det här fallet med faset i hand. Men Olof Palme rörde sig. Och så att säga så att det, det här är ju alla de här omständigheterna. Dels som du säger det här med det spontana i biobesöket. Det tyder på att det här är en, inte ett proffs. Utan det här är en, en, en amatör som, som blir stressad sen när han väl ska slå till. Och det är det som gör att han jag bara skjuter de här ett skott och så missar ett skott och sen springer iväg. Så det är liksom man kanske såklart det är inte vattentätt, men man säger det att förmodligen så är det här en, en mördare som inte har mördat förut. Han är inte van vid att vara mördare. Den vi hör är Jon Jurdås, journalist och författare som skrivit boken, den sista boken om mordet på Olof Palme. En bok som handlar om just Christer A. Det är ju några stycken som genom åren försökt uppmärksamma honom. Bara det faktum att han hade en sån revolver som användes vid mordet borde ju i sig skaka om. Men historien om honom har precis som man själv flygit under radan. Men efter att palmutredningen lades ner 2020 blev materialet offentligt. Jon oss går igenom det och hittar nya uppgifter, inte bara om profileringen. För mig så började det faktiskt mitt intresse för palmemordet med att Skandia-mannen blev utpekad då 2020 i den här presskonferensen när man hade fått höra jag jobbade som nyhetsjournalist då, och uh man var ju bara nyfiken på nu ska vi följa vart show uppskrua det förväntningar att nu har de en stor nyhet och de ska berätta vem det är som är som de tror har gjort det. Och så var det den här presskonferensen där åklagaren pekade ut det gängström Skandiamannen och då, då kände jag, då var jag mer förvirrad för att de, de sa ju det nu har vi kanske hittat vapnet eller de kanske har hittat DNA eller någonting men sen så var det mer förbryllande bara omständigheter runt honom. Men då var jag med att jag. Jag bestämde mig för att titta mer noga på det. Och eh, i samband med att utredningen lågs så blev det ju också offentlig som du sa. Och då det, det, det är det ju inte att jag varit först att titta på det. Men det är ju 2020 så blev alla de här dokumenten offentliga på ett sätt som de inte hade varit tidigare så då kunde ju vem som helst gå in och titta på dem och jag bestämde mig för att ja först var jag bara nyfiken på är det Stiga men Jag ville förstå hur de hade tänkt och ju mer jag tittade på det så kände jag att det var väldigt lite som egentligen talade för honom men när man då börjar sätta sig in i materialet så det här andra spåret som jag vet att du också har ju pratat om i många år med Kristram men att han hela tiden har på något sätt, han har ju förmåga att glida under radarn hela tiden det hände ju flera gånger när polisen ut ute och letar efter honom för att Förhöra honom så hittar de en helt annan person och det blir hela tiden så lyckas han på något sätt komma undan. Så då bestämde jag mig för att liksom samla ihop det som vi vet om honom i, en, i den här boken. Mm. Så det var. Det, var det som och, och, och det som är med Krist är att du har ju nämnt några grejer med det som är med honom och som är så fascinerande med honom det är att när man börjar titta så finns det liksom man hittar bara en till omständighet som är konstig och en till och en till alltså det finns ju liksom ingen det är så lång lista på underliga sammanträffanden och underliga omständigheter runt med just Kristra som som alla pekar åt samma håll men jag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 Många vet inte om att de har en försäkring via jobbet som kan ge ersättning vid arbetsskada. Så vila upp dig och få bättre koll på dina rättigheter på avtalat.se. Amerikanska folket går till val i vad som verkar bli en ordentlig rysare. Spiel, spel, spel, spel, spel. Spela på vem som blir nästa president. Odds och live odds på spelklubben.se. Plus 18 år. Stödlinjen.se. Allt pekar på en ensam förövare, en person som hade motiv, möjlighet och medel. De tre M: man brukar tala om i såna här utredningar, som bor nära och saknar alibi, som hatar palme och det viktigaste av allt har tillgång till vapen. Allt stämmer på Christer A. Så, vem var han? Familjen säger ju själv att, de säger att han är en enstöring. Han bor i Stockholms innerstad där. Han bor ensam. Uh, han har inget jobb. Han går inte för att någon högre utbildning. Han har ingen familj. Han har ingen partner. Han har, ingen, han har inga barn. Idag kanske man lite elakt skulle säga att han var någon sorts incel- men, han, men kanske ändå inte i, i den meningen att han nog själv trivdes med det här livet. Han, det var frivilligt så att säga. Att han, han levde som ganska isolerat. Han har däremot en hobby, då, och det är ju skytte. Han är en skytte och han äger flera vapen. Och eh, apropos Gärningsmann-profilen, som du nämnde förut: så här ringer ju lite varningsklockar va? när man har en sån här ensam och isolerad man med vapen. Så är det ju sådana när man. För gärningspannaprofilen har ju två steg. Dels säger man att det var en amatör. Men om det var en amatör, vilken typ av person var det då? Och återigen, inte vattentätt. Men om man bara tänker så här, vad är det vanliga? Om man har en, en amatör, en ensam varg- som ger sig på en politiker, en auktoritet- vad är så att säga det vanligaste statistiskt? Ja, då är det vanligt att det är en, en ensam man- som har problem i sitt känsloliv på något sätt- och som går till den här, gör den här attacken som en sorts ventil- på grund av någon sorts undertryckt aggression. En ensam varg, utan någon nära familj, utan umgänge. Och fyller alla kriterier för en person som egentligen inte har några pengar. Men där skiljer han sig från den förväntade bilden. För pengar hade han. Pengar har nu bitvis förlorat. Vilket kan vara ett motiv. Precis, för det är ju det som är det udda i, vi pratar om sannolikheter, det händer något osannolikt i kristras liv och det är ju den här travvinsten. Att trots att han är den här udda personen som inte egentligen lyckas eller passar in eller stämmer in någonstans så vinner han ju på hästar på Solvalla och han blir miljonär och kan köper då den här lägenheten i innerstan annars så skulle han inte ha bott där. Och det är också då han köper vapen och börjar med skytte och sådär. Så den här, i och med att han inte har något jobb och i och med att han har, det är liksom de här förmögenheterna i den som han lever på. Men det här är ju under 80-talet och börsen går upp och Socialdemokraterna kommer ju på att de tycker det är orättvist att det är massa människor som lever på avkastning från börsen och det beskattas för lite så att Socialdemokraterna beslutar att de ska gå fram med nya skatter då det blir det här är en debatt som pågår om det och en av de allra sådana hetaste debatterna om nya skatter som ska eh, krama ut mer pengar från de som har pengar på börsen den debatten pågår under den här vintern före Palme blir mördad och det är en sån debatt som det är faktiskt så att polisen efterhand säger, kan det ha varit någon missnöjd för att, själv Det är nämligen så att det här glöms ju bort efteråt. För att när palmemordet inträffar, då pratar ju alla bara om palmemordet. Men det är faktiskt så att socialdemokraterna går fram med ett förslag då, eh, om att de ska eh, dubblera en viss omsättningsskatt på aktier som leder till ett börsfall uh, och att man pratar om att det här kommer bli, de kommer inte längre kunna vara privatsparare på börsen, det här kommer vara ett dråpslag, det är enormt uppskruvade rubriker, till och med löpsedlar och börsen faller 5%, när är det det? Jo, det är den 27 februari 1986 som den här nyheten kommer. Alltså en dag innan mordet så kommer den här nyheten. Och det betyder med den nyhetscykeln som var då att löpsedlarna dagen efter eh, när Palmi går på bio utan livvakter, de löpsedlarna handlar alltså om den här skatten och busraset och hur svårt det kommer att vara för privatspararna framöver. De löpsedlarna syns på stan när Palme och bestämmer sig då utan livvakter för att spontant gå på och bio. Och så passerar ju de här löpselarna som handlar om att han själv har svikit tidigare löften och bestämmer sig för att höja den här skatten. Och det kommer att drabba en viss grupp och i den gruppen så ingår kristraten. Men det som främst gör Christer A. intressant är förstås vapnet. Han ägde den enda revolven av den här typen som polisen inte kunde provskjuta. Alla andra ägare av en Smith Wesson revolver lämnade in dem till polisen för provskjutning. Men inte krister A. Nej men det här, det här är ju det som är som katastrof i utredningen. Man har en bra idé från början. Man, kan, man ska provskjuta alla legala vapen. För antingen så är det ett olagligt vapen, då kan det ju finnas vart som helst. Eller så om det är ett legalt vapen så är ju faktiskt det. Alla som har en vapenlicens, det är registrerat. Och man kanske bara ska förklara jättekort att det är med provskjutning, det är många som vet det. Men tanken är ju då att man skjuter iväg en kula så får den vissa spår som lämnas av, det blir som ett fingeravtryck då, sa man, från pipan i revolven. Så tanken är då att om man hittar rätt vapen så kan man jämföra det med de här små märkena som finns på mordkulorna och så kan man då liksom se är det från det här vapnet eller inte. Så att mördaren vet ju att de kommer jobba på det här sättet. Att kommer de att provskjuta mitt vapen så kommer de kunna göra den här jämförelsen och då så kan det vara så att jag blir dömd på grund av att de här märkena på kulan är så lika. Så det vet liksom mördaren. Mördaren har därför skäl att inte visa upp sitt vapen. Och man skickar ut de här kallelserna och sen så händer ju som du... Det, det händer väldigt lite. Det är helt otroligt. Alltså det dröjer ju över sju år innan man man kommer fram till att... För det man gör är att de som hör av sig frivilligt- de, de tittar man på. och Man jämför med DNA-topsning som sker ibland med sådana fall- när man masstopsar liksom män i en viss, ett visst område- för man letar efter en Ja, De som är intressantast är ju kanske inte de som kommer frivilligt och säger- jag vill gärna visa att jag är oskyldig och jag vill samarbeta- jag vill hjälpa polisen. De som är intressantast är ju de när man närmar sig slutet av listan. Och precis som du sa i slutändan så är det Christer A som är den sista av dem. De legala vapnen i Stockholm som man inte har avfört från den provskjutningslistan. Nej, vapnet har han inte kvar, säger han. Han har helt enkelt sålt det till någon person på gatan. En ganska osannolik historia som polisen av någon anledning inte går vidare med. Och som om det inte räcker med revolven. För den ammunition som användes var mycket ovanlig och inte en typ av ammunition som en yrkesmördare skulle använda. Men som var de kulor som mördade Olof Palme. Den ammunitionen är sällsynt i Sverige. Mycket sällsynt. Men, upptäcker Jon Jordås, en som hade tillgång till just den typen av ammunition var just det, Christer A ammunition han skulle ha fått i den skytteklubb han var medlem i. Det är materialförvaltaren i klubben som säger att vi hade köpt in såna kulor. Och Christer har dessutom köpt såna kulor. Så han har alltså ett, han har visat ett sånt intresse för då har vi både vapen vi har kulor. Men den här materialförvaltaren lämnar också ett anonymt tips till polisen att jag vet en person som har tillgång till de här kulorna. Ja, materialförvaltaren skickar in ett tips redan på 90-talet då, men då... Ja, men inte minst fel. Men då, då, då lever ju Christer. Och eh, därför skickar han det här tipset så anonymt och tillkrånglat. Och han säger att om ni vill veta mer så ska ni sätta in en annons i en tidning. Det är en sån här gammaldags spionfilm. Och jag tror då att min misstanke är att polisen tappar bort det där. För de får så många märkliga tips över det där slaget. Här finns alltså en man som har motiv, som bor i närheten, som saknar alibi, som har ett vapen, som har tillgång till ammunitionen. Men som ändå inte undersöks närmare helt obegripligt tycker jag. Så här säger ja, men Jag tror många, alltså chefen inom utredningen var nog, de var väldigt insnöade i det på Christer Pettersson. Så, och i början var det ju kurderna och det har liksom alltid varit annat som är i fokus sen tycker jag inte man ska vara för hårt för det är någonstans där 95 så 96, då, då utreder de ändå Kristera rätt mycket så det är nästan så mycket man kan begära tycker jag, man hade kunnat kanske kunnat göra lite men det är också svårt, det är svårt att komma vidare när det har gått så lång tid och eh, alla de här mystiska omständigheterna som kanske inte håller hela vägen fram i domstolen, men som gör någon så otroligt misstänkt det är svårt att veta hur man ska komma vidare i det läget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 Tillsammans gör vi utelivet ännu bättre. Ja, utredningen hade fastnat i ett limbo för man gör ett avgörande och klassiskt misstag. Istället för att utgå från mordplatsen och jobba sig vidare därifrån gör man tvärtom. Man fokuserar på dem som skulle kunna ha ett motiv och försöker sedan knyta dem till mordplatsen. Alla de spåren dör ut. Men det finns de i utredningsgruppen som vill jobba vidare med Christer A. Och tio år efter mordet så händer det. Christer A ska utredas. Man sätter spaning på honom och ser då bland annat hur han sitter där på fiket på tioårsdagen för mordet. Han kallas in till förhör. Han är ju lugn skulle jag säga ändå. Han är kylig, han är ganska nonchalant. Han är ofta spydig mot polisens arbete. Han tycker liksom, oj vad lång tid det tog innan ni kom fram till mig. Och det här har ju varit en enda stor hönskåd redan från början hela den här utredningen. och Det här har ju är svårt för polisen att svara. Han har ju rätt i mycket i det han säger här, Christer A, i sin kritik av, av utredningen. Men han är, han är arrogant alltså, och kylig och... Eh... Säger som sagt att han tyvärr går inte att provskjuta mitt vapen. Jag har sålt det på gatan till en främling. Då säger polisen, men varför sålde du inte vitt? Du, det här är ju ett brott. Du, kan bli med din, du blir av med din vapenlicens. du är skytt. Det du vill är väl att du, du vill fortsätta skjuta. Men då så säger han, nej men jag bara sålde det på gatan. Det bara blev så. Det var en turk, grek eller liknande som jag träffade i kungsträdgården i Stockholm. Och det här är en historia som liksom ingen tror på. Han får ju frövrigt frågan, för de förhör ju Christera till slut. Då, liksom, vad gjorde du den här kvällen? Då säger han bara att han var hemma och att han var sjuk. Och sådär, han inga alibi. Eh, sen frågar man dessutom hans släktingar. Då visar det sig att han kanske inte alls var sjuk den veckan. Han hjälpte till med en flytt. Själv säger han att han var jättesjuk i två veckor. och sådär så, där, så att de, Det är många omständigheter som hoppar sig runt honom. Han är kylig, han är nonchalant och det kommer inte fram något i förhören som polisen kan gå vidare med. Inget som kan binda kristera till mordet. Och saken rinner ut i sanden, intresset svalnar. Men det finns ett spår som alla missar. En bild som glöms bort. En bild Jon Jordås hittar i sin undersökning av utredningen. En fantombild. Nej, men det här är det som jag tycker faktiskt är mest nästan sorgligt alltså, i den här utredningen för att den här jag har pratat med de här poliserna som utredde Christa och de har faktiskt själva inte sett den här fantombilden den görs väldigt tidigt efter mordet precis som du sa en Palme ser en man som står utanför byrå. Vi har pratat om att de står på trottoaren när de går in på bion- och sen står de också en stund på trottoaren när de kommer ut. Och då, för att de håller på att dividera lite grann- vad ska vi göra nu, och det är ju då- ska vi kanske gå och dricka te- eller ska vi ta en taxi, eller sådana Så då står de en stund där- och då så är Olof Palmes son med- och han lägger märke till en man som iakttar dem. Och det kanske inte var något speciellt med det- för det gjorde väl ofta folk som var nyfikna på statsministern. Men han lägger märke till den här mannen så pass mycket- att när han sen får nyheter- senare på natten då att bara några minuter efter att ni skilde så att så blev din pappa skjuten i ryggen och har avlidit. Då så kommer han att tänka på den mannen som stod där. Och kan gå direkt ner till en polis som agerar livvakt då vid deras bostad och säga att jag måste berätta om den här mannen. Och så görs bara dagen efter då så tas den här fantombilden fram. Ja, Olof Palmes son Morten, som är med på bion, ser alltså en skum person utanför biografen när filmen är slut. Och redan dagen efter mordet görs en fantombild baserat på Morten Palmes vittnesmål. En bild på någon som alltså kan vara inblandad i mordet. Men bilden publiceras aldrig, den får aldrig någon uppmärksamhet. Och sen hamnar den då i en eh, i en skrivbordslåda. Och den eh, används inte alls. Och jag tror att från början kan det ha att göra med att Hans Holmer han jagade ju kurder. Han tyckte nog att den här mannen står lite för svensk ut. Det här är min gissning. Det är svårt att veta. Det, och sen är det klart, okej okay, det här är ju inte från motplatsen. Det är en bit bort. Men det är också så att om man nu blev förfälld från grann så säger Morten Palme, alltså sonen säger det- att ja, det, det var ingen annan kvar. Folk skingrar sig och de går liksom, eh, hem var en till sig. Men det var en man som man faktiskt la märke till på det här sättet. Och då, eh, ja, men då, då är ju klart att den personen är intressant. Men den fantombilden börjar försvinna. Och det är inte den, publiceras den publiceras aldrig. Det publiceras aldrig, inte, inte förrän 2020 som den här, när utredningen läggs ner och blir offentlig- som den här fantombilden överhuvudtaget ser dagens ljus. Hans Holmer var den som ledde utredningen från början. Han som var besatt av det så kallade kurdspåret eller PKK-spåret. Så bilden läggs i en skrivbordslåda och blir liggande där ända fram tills nu, till Jon Jugos hittar den. Och bilden, ja, den är väldigt lik Christer A. Ja, då, då kan jag säga så här: Det är klart man, sånt här är subjektivt och man kan liksom diskutera. Jag tycker att den är lik. Jag har gjort ett sånt här experiment med AI-verktyg och ansikts, ansiktsigenkänning. bara för att titta, är det bara jag? eller Vad, vad, vad säger liksom en dator vad säger en maskin? Och då, så, då säger datorn det att de här ansiktena har en hög grad <coughs> av likhet. Och jag tycker egentligen bör man inte gå till en dator utan man kan, bara, man kan också fråga ett barn. Titta på de här ögonbrynen titta på ögonen och hur det hänger ner på ögonlocket- titta på näsan, titta på munnen, titta på mungiperna- så är det ju såklart att det här det är två lika personer. Och någonstans, den fråga som jag ställer mig då i det- det är att de här två sakerna är ju helt oberoende av varandra. Vad är oddsen? Vad är egentligen oddsen? Att den personen som är sist- på provskjutningslistan- som inte har visat upp sitt vapen på hela den här tiden- som har alla de här andra mystiska omständigheterna- du sa rätt ammunition och så vidare. Flera andra saker som också som också hoppar sig runt honom. Att den personen också- är så lik Morten Palmers fantombild- över den man som stod sist utanför bion. Va, vad är oddsen för det? Det var i mitten av 90-talet- som Christer A. utreddes- och det var då som spanarna såg honom- sitta på caféet där på tioårsdagen- men sen rann det som sagt ut i sanden. Men mysteriet slutar inte där. Sommaren 2008 har Christer lämnat Stockholms innerstad och flyttat ut till Huddinge. Efter att inte ha hört från honom på länge blir hans bror orolig och anmäler honom försvunnen. Huddinge-polisen, som inte har någon aning om att Christer A- varit intressant i palmutredningen- åker ut till honom och ringer på dörren. Christer A har förstås ingen aning om varför polisen är där- men han öppnar inte. Ingen öppnar. Då ropar en av poliserna genom brevlådan. Christer, det är polisen. Öppna dörren. Då hör de. Pang! Ett skott- Krister A skjuter sig själv i sin lägenhet. Han tar livet av sig. Varför är det ingen som vet förstås, men att han gör det när polisen ropar, väcker förstås misstankar. Kan det hänga ihop med mordet på Olof Palme? Jag vet inte om det är kopplat. Det skulle ju kunna vara så att de trodde att han att nu har polisen hittat vapnet eller någonting. Det är ju lätt fantisera åt det hållet. Men det kan också bara vara så att han... Faktiskt kan det vara så att han också mådde dåligt och har gjort det hela sitt liv. Att det är därför han tar ut den här frustrationen på Olof Palme. Och att det kanske också blir värre när han märker att jag sköt Palme men jag mår fortfarande lika dåligt. Så då kan det faktiskt också vara så att, att, man, att han därför till slut tar sitt liv för att de här aggressionerna, känslorna blir övermäktiga. Allt det här är spekulationer. Nej, varför Christer A tar livet av sig när polisen kommer får vi aldrig svar på. Vi kan bara spekulera. Men en sak vet vi. huddinge kände, som sagt var, inte till att Christer A varit aktuell i Palmutredningen, Så utredarna i Palmegruppen får aldrig veta att han tagit sitt liv. Lägenheten tömdes, alla hans ägodelar kastades. Så fanns det något i hans hem som kunde ge svar på alla frågor, så blev det bränt. Och innan vi slutar vill jag bara klargöra en sak. Jag påstår inte att Christer Ra mördade statsministern. Den saken är inte avgjord. Men han hade motiv, han hade möjlighet, han hade medel. Nämligen vapnet och ammunitionen. Så på listan över sannolika mördare hamnar han rätt högt upp. Till skillnad från till exempel Skandiamannen. Vill du läsa Jon Jordås bok heter den alltså Den sista boken om mordet på Olof Palme. Mycket intressant och där kan du själv jämföra fantombilden vi pratat om med en bild på Christer A. Och själv se likheten.